سورہ نام مکی صورت دے ترتیب کے چھ پھگم صورت دے فوز سورہ مایدہ نا قران کی پروتے انزول کی دا پنځپنو سم دے فوز سورہ ہجر نا ناظر شو دے ربہ د سورہ صورت سرا مایدہ کی आखिर کې وی لله الملک السماوات وال دي سورۃ اول کې الحمدلله چې باشي دا غا الحمدونا بیان کا الله الحمدونا بیان کا اي فحميدو خبر فمان انشاء چې باشي دا لاله نو فحمذ الله دا الله حمد بیان کوي درنګي مقی صورت کې تنظیم او د معاشر بیانوشو نیسا کے بیانو مائدہ کې نو دی صورت کے اس بیان کئی دا او نفکی کې چی اسلا دا معاشر او شوا اسلا دا خوراکو شوا اوس توحید اشاعتو کئی اور او رد دشیر کو کئی درے مناسبت دا دیں چی مائدہ کی بیان د تحریل تحلیل او تحریم او شو نو دا صورت دا غی ته تمشوا او په خېر د صورت کې به دا تحلیل او تحریم مسله بیا اوري رد شرکی پھیری وو کی بل مناسبت دا چې مېده کې رد شرکی پھیری نو اوس په دې صورت کې رد قسمه او د شرک رد دا شرکی فیلیم کئی اور رد دا شرکی تی قادیم کئی دارنگی سورہ مجدہ کے بیان د حال دی سال سلام پدیر سورت کے عدلہ کر دی کرکی اقلیہ و نقلیہ په مسئلہ توحید باندے دارنگی مجدہ کے قباحت دیہود بیان شو دې سورث کې بیان د کباحته ده مشرکین داور د سورث سورث کې بیان د قسمه د شرک ده شرک اعتقادي او شرک فعلي خلاصه سورث دوي سي ده اولې سکه بیان د شرک اعتقادي نه رد د شرک اعتقادي دعوال ایسا صورت پا چلے گی دو آیات یوصل اوطلس پوری یوصل اوطلس بگو له مما ذکر رسول الله علی دا غذن بیا دی می صدا رد دشر شرکی پھیلی کی خلاصہ صورت دا شوا صورت غوی سی دی اولیس رد د شرکی اعتقادی د می سکی رد دشر شرکی پھیلی دشر شرکی اعتقادی هغه څلور قسمونه بیانای یو د شرکو فد سر ذوالقدر متصرف الله نے اوداجی کر کیں سلو رعایتوں کی نو بلکہ شپ رعایتوں کی یوز لیو گورے دول سم آیات نا واللہ سماتو فلان اللہ جو واقدان کلی مما بی السماوات والا قوائع دا چای اختیار کنی بارا اخکتا پورتا اخکتا چای اختیار کنی قلی اللہ قوائع دا اختیار کنی واقدار و متصریب باسمان از الله اللہ دیم دلی بیاد جا رسم آیاتنا ولہو ماسکنا پی اللیل اللہ ذرا تابینی آگا چشپکی جو له لہو تابینی اللہ ذرا ما سکنا چھو سی اشپے آگا چھ گردی دورزی دین دلے و اللہ ماما دین ولو ما سکنا پی لیلو اننا آرون درین و لسمایات کی و ایمسک اللہ بی ذرن فلا کاشف لہو ونه سی الله تعالی په تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتا پره سن کې د تکلیف مگر الله کاشف نه کېره نه کېره چې په سیاق دا نه به ګواښی عموم پیدا کوي فلا کاشف له نشته حسوک دركون کې تکلیف ایسو کې نشي ذکر کوله جستیه وې چې دا الا هو ذکر کینو په زرب ورور کا پتاو باندی ووایا پتیز ووایا چڑھ دی بیزارشی اِلَّا هُو او نقش بندیوئے چھے زرب کا پدیڑے کی چې چھے لَتَ مَسَلَفْ لِوزِي لَا کَاشِفَ لَهُ نشتا پرانسون کے داغی مگر اللہ او قادری والوی کلت توجو کا ذکر کهنو پلت توجو کو فخلمانی ذکر کو اولا کی توجو کو چه مطلب اتا دیں فلا کاشف لہو الا ہو نشتا پرانسون کے تکلیم مگر اللہ یو اللہ پراندی یو والامام ما بسموات ولان دین ولو ما سكنه فلليل وان او درم لا کاشف له الا هو بیا سورم زلی گورای سپکس لري ختم کین دزی زور تفصیل کای سپکس لري ختم یاد کین بولا ره ته انا خذ الله و سمکم او خبر قیمه قواخلی اللہ سمکم تاقد دو اولی دوستاسو پاو سوارکم تاقد دلی دوستاسو و ختم آلا خلوبکم بنوالر اولی ساسو پرنو منی لاون غیر اللہ سوک کارساشتے بیداللانا یا تیکن بی چدر کدر دا بل سوچتے نا قلیمم ما پی سموات وزار بیم ولهوما سكننا في له النار در لا كاش بلاو الا هو او در من لاون ذو الله ياتيكم به بل كرساشتنا بیا ته په دوستم کی وره ای ا یار ا ته لَهُ الْأَمْرُ ٱلْپِيغمبري اختيار کې نشتا نه پېکې دو پېغمبر نه زم ما اختيار کې نشتا يو وليه ما ما في السماوات دي ولَهُ ما سكنه في الليل و النهار دريم لا كاشف له الا او دريم قل من الهون غير الله او پينزم لو انين ما تصاجرن به زم قدرت کې نشتا او بیا شپګم زې یو شپې تم یاد کې یو شپ تم کې پلقایر غی بادي ال کوم حاف ده الله دی زور د الله دی دی شپ اتو کې نهپیر ش کوې ت متصریب سوا ال دا نه په دویم صورت کې نفي ذل مغيب دا یو خداسبابونه لاندې مخلوق وېږي دا اله مخلوق لشتا یو بغیر د اسبابونه اسباب ظاہر نشتا زمو په حال فورې دا صفت د الله دي نفي ذل مخلوق م کوي یو دلغه وره درم یاد کی یا علم سركم و جهركم و سرركم پراستاسو و جهركم او پوه دی اللہ پکارستاسو و یعلاو ما او پوه دی اللہ, پو اللہ پاگی چپٹوئی دی انسان یودو زڑو سر یو دا جبی جار یو دا اندامونو تکسیبون پا ٹولو حالاتو پوزیم که پڑا کی پٹے سر رکم که پخلا باندوینو جار رکم اگو پاندامونو یالو ما تکسیبون لیسانو الفتا نسفن و فلم یبقا اللہ صورت اللحم و الدمی انسان نی وجب دا او نیم پکې زړه ده دا نور خو بیا ویناو وغوخا ده دا اړه بحال دی پوہ د جمی بحال دی پوہ مالیم پارسو جو مخلوق نه دی مخلوق نه کویږي یو ځلې دیم ځلې بیا پندوسمه یاد کیږي دویم ځلې پندوسمه یاد کیږي نفی قید مخلوقنا قل اللہ اقول لکم اندی خزائن اللہ والعالم الغیب او ایا نوائم تاوستا جماسر خزانی دا اللہ والعالم الغیب او نیم پوپٹو پیغمبر او ایا والعالم الغیب او نیم پوپٹو مالا دا پٹو علم خبر پپٹو خبرنیم یو یا علمو سرکم وجارکم و یا لوماتقسمون دین ولعالم الغیب پیغمبر توین نیم په پټو نه پېته پېتره ماخلوقنا دریم زلی بیا ذکر کئ یو کم شپې ته کې انحصار کې دیلم نم په الله پورې ویندهم افاجو الغیب الله څخه ګجانی د غیب دی لا یعلم الا غیب الله زان سر مقبل کر دیں او کنجان اللہ تعالی زان سر اغسطی ته چې بابا پا غیب ہوئی گی پا پا خدا مثال شو چھے لارو دا الله اللہ ستاوکو کنجانی توا غسطی اپا تھی رویستوں ندی پواؤ اول والا علم ثابت کی چیزوان پا حال پواؤ دیں ن بیا والا تصرف ثابت کی چمازه راکای دا تبي زموار دا نوکي زموار ده دا بعد زموار ده ها دا الله سي پتون مخلوق لور کړی ارکلي کې وفیک کل قری ها وفیک کل قری تین الیت توبت شاو اللہ رحم الله و ارکلي کې الیا دي داغي بات کړي شي یو قاری تراي کو جنما ما مفکینی خبره پوسکی لګین نو ورانی اسګه اول کین برور دي بیا ما تا زما یو شاګرد دی مې چې قاری سي هوړو کړه راړم یاواله مې څنګه جوړه وینا جوړو نو ما ته مورې میاواله بوزا چخش اورې زما بیا مر تریمو کو استغ واس لا کې جوړان پدې نه پوښي بابا جوړول کئ نو دا فرق لګي دا تبي دي موارد دا نه کې دي موارد دا دا بادو دي موارد نه لا کې ما سره وکړا جو جماعت کې ناس مخر کو سرنامہ خپل کوې لکه چولک بابا ورته وای ما دا چولک بابا ورته وای وای دا چې بچا من شبره توي او راشي او ګردشا او صحبان دی چاپیر اگردین تبت بیه اوباسی دوو کرده شو دی بیتولان آل تک چاپیر اگردین تواف پئی شیطان ولی که دبابا دا قبر توافی شورل کن دوسی ار یوزی زان زان لا ملکوز کیا چولی روپی اچولی وی داخل کو رسور کنی داخل کو زامن ور کنی بردی مجین پغاڑا میسی رسول و باورتویزم زمو والدوم علدگی دفنده نزد آغیز یارت دلان ما نو یا رسول بابا یو نیک بنده مردې ولبا س خلق یې شرکیات کې ګومبټ یې راکړل ولبا لپاس کوټه یې راکړل پکې زنګو یې زان کړل ولبا زنګو کې روپې دا ملګوس کې یا په کې وړو ما وون ته پوسګم ته سراشه دا روپې دا ملګوس کې خلق وريا شي وای ځي چا بچي نهي دا ملګوس کې واچو شکرانه بابا لور کې بیا ورځي ورته دا اکای دی قران سوې نه دی پوها ستاسو حال نه خبر نه دي او ته ما درا کوي درکولې نشي یو یال مو سرکوم وجارکوم یال مو تقسیمون دین العالم الغیب درم و ایندو مفاتح الغیب لعلم الا هو گجان د غیب الله سفین نه دی پوها غی سر جنندگان ونجانې د غیب ځان سرغه سې دې چې بابا پوی انسان زموږ زمان زمانه فزور کونجانې غاصې پهوښو نه دې پوهه او سګرم زړيبیا ووري دیو یا نمبراتي دړي او یا نمبر کې عالم الغيب و شاهدان استغراث کئ په دې په پټو او په دې پٹو لپو اللہ کساسو نپڑ دیو کخکارا یو یعلمو سررکم و جارکم و یعلمو ما تکسیبون دویم لعالمو الغیب پیغمبر ندی پوا دویم و حندو الغیب لعالمو اللہو او دویم صدورم عالمو الغیب و شہادہ پو پارسو کساسو پڑ دیو بیا پینزم زلیو گو رہی آتیا نمبریات آيات اتیاک و سی اربي كل شئ علم ما فراخذ علم درو زم ارسطا فارصفو الله ني ابراهيم عليه السلام و سی اربي كل شئ علم ما فراخذ ما رب علم درو زم ارسطا دپين زايتونه يو يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون ذم لا علم الغيب ویندو مفاجول غیب الله صفه غیب کنجانینی سلورم عالم الغیب و شهاده بوده په پټو په ښکارا هر صورت معلوم او پینزم وسع ربی كل شئ علم پراخه ده علم درو ضمان استا عالم پارسالا دا نو وعده الله نه دی پینزو یاتون کې نه پلي دریو مسله نبی د شریف دعا اغه باندې حاجا توکي فریاد وا کې یو د اسباب لاندې فریاد ده اسباب لاندې چا ده هم یو بل توایف لاندې هغه شمه سرکارو دا جائز نه یو چې اسباب نه الله باور اوره سیه علم یې خاص سمزورونه پنه کې شي دا او شرک ته دا ګناه ده ته دې رات کئ سوري توربسي یاد کئ ذل یتہم یاد کی ولار ایتکم اناتتکم عذاب الله عاتتکم مسا اغیر اللہ تدون ہوا خبر کی ما قراش تاوسا زاب دان لا عاتتکم مسا کیراش است قیامت عذاب راشین کی قیامت راشین اغیر اللہ تدون ای بیذ اللہ ان پرامت کوئی بل سو پرامت کیں ان کو تم سادچین گه تا سريشتني بل چات بچاوینا د چغې زموږه عربه څنګهستا یو الله بچاوای دیم زریور پس یو ګور یو سلوختم گی بل یاه تدون یو الله برامت کوی وای شیفو ما تدون لے نظر کې الله هر مصیبت چلا ور ترابلل نه ان شاء الله توغانی فخخ بل رمضان کوی وې تاسو وکړه خیرخ پهلا تکلیف د نورې لږول جو درو کې دین زلې درم زلې بیازي کر کئ درش وېتای اپکي آیا ته درش وېتای بولم یو نه ژوند کو میندل ماتل بروال بار ویا سو خلا سي در کئ دو تکلیفونو دو چوبیو دریاب خلاسی موسوکو خلاسوالوالا سیوا دالان بلسوکنشتا یو اللہ, اللہ خلاسوالوالدی یو دلین قولا رایتم انتاکم عذاب الله و تدکمو سا اغیر لئی تدونو دویم بل ایاو تدونو دریم ما یونجیکم من ظلمات البر والبحر تدونو تذرو و خفیات سوک یو اللہ دے بیا صدورم دلی گورے یو یا نمبر آت کی صدورم دلی یو یا کی پیغمبر توی قل انا دو من دون اللہ ما لا انفونا ولا ضرورنا اویا ایرہ مدد کو پیدا اللہ اغسو چندرالا پیدا راکین نقصان ونوردو علا قابنا واو رو بخبلو کند بل ارتداد ده او اپات يم ذکر کړو اصول کې یو پد سوا ارتداد اناام کې راړ او مراد وعلى عقابنا او اپس بش بخبلو کند د څو آیاتونو کې رد شريف الدو يا ولا رايتم ان اتاكم ازاب الله بل يا اتدون دريم کل ميونہ جی کو ان ظلمات پر وله بہر او صلی وسلم انور دعا لا قابنا بل تشو کو کند با پشو دې کې رد شریف دعا او نفل شریف عبادت دایي گر کئ یو زری دي گر کئ شپږ پنځو کې نپی ده شرک پیلی دا ذکر کئی گنو آیاتونی کی یو دلی ذکر کئی شپک پندوستم کی نپی ده شرک پیلی بادت بندگی دیوالاو کی او ويقول اني نهيدو ان اعبد الله انا اعوذ الذين تدون من دون الله اويا من شمع جلبندگي جسمنكم اقسان الله چرا مز کوي بيد الله بل چاله تا بندگي جسمنكم ديم زري بیا يوصل او ديم یاد کي يوصل او ديم یاد کي یو صلیم دین کیں زعلیکم اللہ الہ و ربکم لا اله الا هو اعبودو خالق کل شین فاعبودو دیو اللہ بندیو کیں یو ول انی نوهیتو ان اعبودا منشیما ذبل چا من دیو کم دیم خالق کل شین فاعبودو دیو اللہ بندیو کیں دریم زلی دلیب بیا اتیا نو بریات کیں ایاث اتیاکیں و زی اربی کولیشین علم او پراخ در روزما اریوش د بېلم کې د بندګیدا اللهو کین دا د علم سره لګی پراخ در روزما اریوش د بېلم کې ابراهیم علی السلام وینو زما در بېلم ارس ترسدلنه او بیا بندګۍ د الله او کې پندوسمه اږي وګورئ بندګۍ د الله نفه دې باز کوي یو سل درش بيته کې یو او درش بيته کې لا شریک الا وبذلك اميرتو ذاللا سرا بندگي کې سوق شریک نيشتہ پدې مامور شیم چې بندگی د الله حکم بل څوک و سره دې کې صدر جوړنه کوم سورث کې نفي د شرک لې او پدې سذور طریقو سره داغي قسمونه رد د شریف تصرف بیا رد د شریف لَم رد د شریف دعا او رد د شریف لې او داوا توہی جگر کئ دا غنواتونو کی او دا جگر کئ یو زلی لومبیات کی الحمدللہ دا لا مناسب سی بوتو نجه الله الا تو اولییت سی دا لا دی ورکړه کې الله اغسل کې الله فیدر رسے الله نقصان رسے الله الحمدللہ یو دیم زلی بیا اوله سمعه یاد کین وای امس گلاو بی زررن فلا کاش فله الاهو ز کاش فلی زرر الاهو تکلیفنا فورتکوال والا یواجه الله یو الحمدلله دیم لا کاش فلی زرر الاهو تکلیفنا درکوال والا یوالا دیم زلی بیا نو له کی ذکر کین دریم زرین ملسم قل انما هو اله واحد او يا الله دے حاجت روا فارس فو الله يا واغدار دیو الله رمضان دیو الله بندگی دا الله او کیں یو الحمد لله دیم لا کاشف له الا دریم انما هو اله واحد سلورم ذکر کیں پنځه سلو ختم کیں بنزد صلو اختمعات کی الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین استعینا دا اللہ علا دا اللہ مناسب سفتون جا اللہ علا چه مخلوق تباکیم دشمنان یو الحمدللہ بیم لا کاشفلہو اللہو بیم او دریم انما هو الہ واحد او سلام ورام زل الحمدلله رب العالمین بیا پنځم زل وګورې سلام یاد کین توحید سلام یاد کین سبحانه و تعالی عماسی فون فعدا الله ده شریکنا لو ده الله ده شریکنا داګه نش دی بیان يؤ الحمد لله ذ ذا كاشف له الا هو ذ انما هو اله واحد او صرم الحمد لله رب العالمين او بنزم سبحانه وتعالى امسفون ذ بي بياناي شبغم ذ بیا یو ذم کی وعليكم الله ربكم لا اله الا هو دا سی بوتون والا الله دې سبح رب لا اله الا هو مش ده حاجت روا مش تا زنه مالک مگر یو الله يو الله دې بيووم زلې يو سرش پغم کې بووم زلې سرش پغم اتبي موهيل له لا اله الا هو نشتیا جتره مگر یو الله یو الحمدلله ذا کاشف له الا او درم انما هو اله واحد او استغفر الله والحمد لله رب العالمين او بنزم سبحانه وتعالى عما يصفون او شپغم لا اله الا هو قالوا كل شيء او اوم زلي لا اله الا هو نشتاج تروا مغری الله اتم زله ور یو سال یو 15 سم کی اتم زله یو سال کی قول تعالی اضلما حرم ربكم علیکم الله تشرک به شیئا راشه طول ولالم محرمات چاله حرام کړ دي اگر طول او بیا نه هم زلې یو او دوش پېتګي یو سل دوش پېتان بولین صلاتي ونسقي او محيا او مماتي لله رب العالمين اوه این صلاتی یقیناً زمادہ بدن عبادت و نسوکی زمادہ مال عبادت و زما خیرونہ و زما شرونہ تکلیفونہ دادا اللہ طرف ندی په خیرونو کی لوئی خیر حیات تے رواس شرونو کی لوئی شر ممات تے پرد احمی ذکر کو کولی را کو زما خیر و شر دادا اللہ طرف ندی تے د دین او بیا لسم زله یو څل درش پته کې لا شريك له وو بيزا لکم صدار نيشتي صدر الله الا نيشتور نه بل زو کې صدر او پدي مامورشه ما پدي مامورشه ما, ما زو او ورپسې بیا یو څل صدر پته کې قل اغير الله او غير رب ا بل رب تلکم دا دول اسواتون کی یو لاسواتون کی رد دعوه توحید ذکر کړه یو ځله الحمدلله ذین لا کاشف له الاه دریم انما هو اله واحد سررم الحمدلله رب العالمین او بنزم سبحانه وتعالى مسفون او بیاش پغم لا اله الا هو خالق كل شئن فعبدون او بیاعتم لا اله الا هو او بیا نهم قل تعالو اطلما حرم ربکوم راشئ او بیا لسم قل انسولات ونسک ومحیایا او بیا لسم لا شریک لعود لسم قل اغیر الله او غیر ربا د دور اسلامونو کې دعوه توحید او دای جګر کړه انداو لې سا په دې باندې د لې جګر کای ها نقلیه او عقلیه دای جګر دا بیان کین بیا دې می سکه رد شرکی پیلې کې یو سره دسمنا او دای صدر دسمنا بیانې <تصف> يوسل اته سماتنا او دغې قسمونه بیانې رد شرکې پهلې په ګولم ما دو ګرسل علیه فريداغنا چې عاشقون د الله پاغې فرې معنا بزانه حرامو ما حلال پیدا کړلې یو بیان ده تحریمات غیر اللہ ذمخلوق بنو با باندې حرام مجړوي یوصل د قسم کې او کولوا مم ماذو کې رسم الله زلی نظر د غیر اللہ بیانې یوصل یو اشتماعات کې نظر د غیر اللہ ولا تاکولوا مم ما لم یسمی اسم الله دا شینه چې د الله نوم بیا نشي و ان او دا شې په لید دانه د دا غیر الله دا یې په لید و ان شاعتینا لهونه لاولیا ایم شیطانان خصوصيږي خپل دوستانو ته شیطان نشاتوي هغه ناکار وملنګ شي خلک ما د کوي چې نظر بابا لوړي یو جاده لوکو جګړو کې تا سره جو جگړې لخلنګ تیارې دا پنچريان دي دا خو خیراتون نه دا خدا اولیاء او مرتبه نه دا بشير کوما دا کوي نظر دا غير الله درېو مسله نظر دا الله یوصل او درستم کی دا الله نظر یوصل او درستم نذر الله جلاله فرمانے درشی نظر الله دا بیان یوصل دوش پیدګین یوصل او دوش پیدګان قولین صلا دی ونسوکی او ماحیا یا او ماتی لله رب العالمین نام زما ذا بدن عبادتوم الله الا زما ذا مال عبادتوم الله الا نظر منختو بدا الله فنکوما او دغشتان تحریمات الہیه الله چې کوم حرام کړی دا بیان یو سل پنځوسم کې تحریمات الہیه چاله بن کړی او پتا سو دی دي یو سل او پنځوسمه آدیه قل تعالی اطلما حرم ربکم راشین چول ولم هغه چې حرام کړی دي پتا رب دا خلاصہ صورتوں امتیاز و صورتوں صورت ممتاز دین نورو صورتنا یو پدے کی کثرت اعتراضات د مشرکین دی تقریبا درش په دې اعتراضات د صورت کې د مشرکین نقل شي دی. دیم دا پدې سورث کې کثرت دا د جله خپل وړه تقریبا 50 د الله خپلیا دې سورث کې مسله توحید باندې ذکر شوی دی دا رنګ سورث ممتاز ده درې پردو قسمه ده شرک او سورث ممتاز ده په کثرت د جوابونو د مشرکینو تقریبا دیش په جوابات دي پدې کې لفظ ذقل تقریبا یو کم سلوې خره تر راغللې او لفظ دا به کې تقریبا 15 خره تر راغللې او دغه صورت ممتاز ده په بیان د عقباتو سټو دې صورت کې اغشپګا قبیله غړې دي چ هر موحد ته برتیږي او د یو لپاره تیرودي اقبادی ستا سلا شپ وانډه او پتا راځي او تاسو ګوره یو ځل درې پنځه روزمه یاد کیه آیا درې هر اقبا دا په لافز د کزا لیک باندې مسر کوي د لري په دوه سميات وقذا اليك فتننا بعضم ببعضن دارنګي څنګه چې ما ابتلاء کړی له پتا سو داني په نورو کوم وقذا اليك فتننا بعضم ببعضن ها څنګه چې په تایم ضیان راو وسلې دا شانتين ضیان راولم په بازو ديو چې موحدين بے باذین پسو دباج مشرکین دی یقولو وای مشرکین واحدین تا ها اولای من الالم بیننا پدوال لسانو کوومنس کی الگتا مولیان شو دیو مسرو تراس کو دیو مسلو پوشو تا پره بیشاری کئ پرون ملاشو نن نشی پټه پرون جولاش نن نشی پټه تا پروا بشاری کئ قران قرون ملاحظون بر دقیق مسئلے گئی او داش نشتا داش نشتا ردی بدی وای استاد جواب وسی قران تا تخو نخي ساي جواب الله کوي الیس اللہ وباعلم بشاکرین یعنی الله په پښور ګزارم دا خدای الله احسان دي چې موږ له علم را کوو شکريه توفيقه را کو دا, دا الله علم مخلوق تبيان کو تار زلیلم در کڑے خپڑو ساتلو مخلوق تو نہ بیانو الیس اللہ بیانو, بیانو بشاکرین نم اے نے جے اللہ پوپ شکر گزارو دایوا قباں پیشاڑ وکٹو کے بکیں بیا دی ما قبا ہری وا قبا دبلین سخت ترا جے ما سمگی 55 یاد یاد پپند کې ملیقانو فصل لا یادو او دارنې وااض بیایانو منګاتونه لیتهسببی نه سببی مجریم نه چېښکاره شي لار دنا فرمانو تا ته مړه بار بار د یو مسله کې په دخورران کې په سرنی پهیانی شي کول او سه کولی شي دا یو خبرې کېسلله نه و په ذاکانو فصللا یادو ې ت سببی سبیل مجرمنو دا م سره بیانو بیایانو چې خکار شي فرمانو چې چاړهې ګنددي په ش باندې اما چې هغه پهې خپ شي. اغ خپل بلاس د شیرخ کار کې ې ت سببینا سبیل مجریم چې خکار شي لار دنا فرمانو دا بهیان دللوکوم. د دې له بيانو ما چې تاسو نه فرماني توحيد خبقيږي چاغه خارجي اعظم حال قليني نهيتو انا اعوذ الذين تذون من دون الله ذو دو جل بل چا بندګي نه کوم ذو بندګي قسم نه ولا لكم عالم لا غنم متصرف لا غنما چا الله تو د بندګي ټول قسم نه لاله کوم بل چا لبغي حق برخنور کوم بیا درې ما کا د دې یو او پنځم کې یو سل پنځم یاک هر عقبہ بن صفه وکذا الکان نصرف لایات دارنګې کما تلون علیه کا من الدلائل څنګه به تابانی ما دلایل وسللی نو د قشان وقذا لك نفصليات دارين يصرف ليات سلو مغاتنا وليقولوا درستان نوای ودیو درستان درستا ی معنا دا تعلم تمن فلان دا فلان دا قرآن ولې دوی مړه دا خود پلان کې شاگردان دي دا خو پنجپیریان دي دا خو کرامات نمنې دواغان نمنې پیامبر اسلام دربار ته څنګه پلان کې صاحب شو دغه پیامبر دربار کې نه څه صاحبې دا خبره ومانه ارزه مانه کې شیطان جدا جدا خو نه کوي یو مانه درستا تعلم تمن فلانو دا پلان کې شاګردین دیم, دیم درستف مانه ددارستا دا داستا زړ خبرې د وکړه مړه پرروې دوم دا مسې کوی دا زړ خبرې د وکرا دغ یوه خبرې کې سرله نو سنی خبرې خو کې سر د حال سره مناسسیب مووج حالات سر مناسسیب خبر وکه د میموننو ستا جواب پس کې تې معهلی کا روان شپ پسې چې شیتاته لا الله الله وکرل الله دی. وا ارذ ان المشرکین او مقواله مشرکان او نا کی توحید نہ ونه او مقواله مشرکان او نا بیا سر ما او دولسم گین یوسل او دولسم یاد گین و گذالک جالنا لکل نبین ادوان شیاطین النسل والجین دقشان گرزولی مانگا دقشان تے گرزولی مانگا ار پیغمبر ذرا کذالکا کما جالنا لکا آداءاً سنگچ مطال دشمنان گرزولی دقشان جالنا لکل نبی نادوان گرزولی مانگا هر پیغمبر ذرا دشمن شیعاتین الانس والجن دب شیطانانو دنسانانو دبیریانو پیغمبر دوی محبت کېږي څنګه چې ستاسو خل او کوي حق پرسته محبت کېږي څنګه چې د قران بیانې خلاف دکېږي دیس ایز د ار پیغمبر خلاف شعر اے او چا کړې نه سیاتي ننین سوال جن پین سانانو کې شیطانانو په پیریانو کې شیطانانو د ځوان خوشګي سرګر کوي یو هي بازوم الا بازن ورځي باز بازو تا زخرف القول ملمہ خبر زخرف د اغت الیکی چې پکې ته کوټی او لپاسه له بصرو ور کړی پکې دروغ دی اورنګ ولد دین او دو په دې ور کړ د ذکر ور کړل دی ته دوی زخرف زخرف القول ملمہ خبر غرور د پارادو کو کونو اه ولو شعر بک تستادر خوشین وکړه دا کارو ریځه جو هغه چې جوړای داول بیانې ولې تصغى الې چې مایل شي رېتا افیۃ اللذین لا یؤمنون بالاخره نن دا کسانو چې مانور په اخرت ولې ارضو چې فخگی دلرا ولې اختلفو ماو مختلفون دا درو جوړای دذرو خبره خلقو تخای منګړه دې کیسه خلقو تخای او ری منگرد کتابونه با اغا با نادیر کتابونه حالان که علمان قلقهی دا اغای کتابونه پا طور کول جیز ندی چه اغا نادیری محتدین چی کم کتابونه پیشکی داو کتوخانو گور نادیر دی پیدا کیگین علمان شکری ندی دا دای کتابونه دی دا دایره دی سقاط دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا داو کتاب دا برحانه د دین אבי دایره دا داس کا سبیتای چې مړ د دا پار دایره دا استا خو برهانا لاندې خبره کرده او لپاسی پېرات کړلې مبتدین چې اگر دوی خوري او خبره خپل په نقل کړي د نقل کې درس او شپک درستم کې یکه وفات کرد او بروې چې نماز وسو و او وصیت به کفاره کردہ وارث هر حزن هر نماز فرض او ویتر و نیم سا غنتم د دا خوغه پی دی د ذکر کړل ولپس دغه حشن نقل گئی دی وی و قواعد سره یا اندر مقذذ نماین مثله قزا دا د خبره چې د کړل چې دایره کې قرآن راوړي او بغرزي قواعدی شریعه دی تکذیب کئ لکه څنګه چې د قزا عمره تکذیب برانے والا بخل بیرت کر لیں مقتدیین کی اگر ذو خری نہ خبر اخر کو تنقل کیں کتابو کتابو کی دا درس او اوش پک درس بل جو سره کتاب دے نور الہدا دا ذ دا ذات پار پیش کیں دے کے دایرا اسقات دلی دا ذکر کر, کر دیں پتہ نور الہدا پجی کتاب کی نور خرافات دی یو شپه تا صبح کے لیے چې دا اولیاء او د قبر نه تواب جائز دی نو دا یوشه وته کې دا د ولي د قبر نه سره طواب کین دا سو ګنا نه دي باقی نه دا هلکه د د قبر نه تواب تو کول د شرته ګنا دی یوشه وته ما سب کې نه اگر قبل قبر اولیاء و صلحاره طواب نکونل پدې کې سو نشتا چې دا اولیاء او رسوله ها او دا قبر نو سره چا پیره ټولي تواب کوي حالان کې تاب دا قبر دا حرام دی مالا بود مينو عطا تي اکی پان پتی رحمت الله عليه تواب دا قبر حرام دی او دا شان دي 100 مسایل و سلیختم کې چه اساق رحم الله تواب دا قبر حرام دي دی کوئی جایز نه دا شان کتاب کې دی وای دا اولیاء نه ان دا وختل دا جیز دی او دا یوړل دوه بیانو چاغه اولیاء امداد نمني پتا نو له دا کی دا دا وره دی وی حسو یکي فرقای و بیان منکر امداد وی ولی در جهان دوه بیان یوړل دا چاغه دوه اولیاء امداد نمني بلکې ز امداد نبی منکرن باهم اموات مساوی هن د پیغمبریم د عدوونه منی داوی د دا نور ملوشن سره وشان دی بیا وی لانت ی حق بات برینې دی قاد غشت مسلمانې ای شبابات وې تا مسلمانې دا, دا. چې اولیاونه دا سلیم دان د غواړي او بیا دې پروسه د کار کوي دې کې نسو خالل هیچ را به موت و قوت امداد نزو غشت وفوت وی ولي کمر سو د کې ستغیر اغیم دا طاقت نن پوت کی موت اولیاس حیات ابدن هر کین اقرار کو نت gusts ولی چې مرسونو ژوندې شو دغه حیات یاندې ولی چې مرجو ن ژوندې شو او سوچ دې اقرار نکې دا بد ده ګر نه مددهار صد اولیا ولی جوزی ولی شو جدا دلیل څه ده ک اولیا امداد نکای نی بیا د ولی او د غیر ولی فرق څه شوی او بیا دا ذکر یې کړی کړه پلان کې د کتاب ولې د انداد کې پلان کې د کتاب چې په کتاب کې شریکياتی وي یا کنه څنګه د ټول <سؤال> قران خلاف ده نو که ته اوی کتاب کې بدعت نه غل سه اعتبار ده دام دروغ دی او دوام درو دي دا ارشاد طالبین ده کې د مړي د کور خراکو او دغه شانتي دا نور قرابات قزامري دا دې کې خدمت کړلې خو دې کې هم در دي د 10 د بغاټو کې شهر دي د ما تاسو په 547 صفحه کې لروي جون شخصي 4 زنان داشته بشد وزن پنځم را نکاح کردن شو دا خواد روا باشا ديانه یو سره سلور خدي دي او پنځم خدي په نکاح کې داروالي کنه دي جواب هل انص حل دادا اوگرا بیتین حل کری کنا حلی جوڑی حل آنستو کہ ازن اولینا درنبی خذینا کہ آن را اول با در اوردا چیاغ اول پا نکا کرلا ازان ازن خواد دزین بی جاسواق لین اگر ازن داد کاغی جاس کو بعد ازین هر چند زنان کې بکنت لائلہ نحای روا باشد بیا کسون اخذی کئی روا دی او یوه کتاب کدا نو کو بدی کی دعا با سونه صاحب کو بدی قزامری صاحب غیره سي دا هغه ذکر په خپلول دي د مشرکانو کتابونه دا دګن نړگی اوري کتاب زور کتاب دیندا چا خو مور زور کتاب دیګا دا زړې زړې خبرې وکړو اوري زور دین براتې کو دا خو نه کتابو کتابونو چا شوی پایغو دا خو دا خو زور کتاب دی خوښ کړه په دې خلاصې کیږو کې قران سوې ې تڅغا د پاه چې می شته یت الذينا ډونه دا کسانو چې ماړی پخته ر چې لرځ خوشالهشي بدي ریفون ما م مختلففون او جوړې پله جوړ دروله جوړه ګوره ش پ کغ لې داقب د مخې نه سخته ده بیا پ یو صل او درتم کې یو درتم پهذالې کال نه پیکل دیت قاره مجریم کال نه سرګې چې من تاګ دشمنان ګرزول ديڅګ چې متاله مخالفین ګرزول دي نو ستا لااب کوئ دغه شان دي پار کلی ارکل کې مخالفین ګرځول لي او د اکبرو سوخي لاب کئ تما جان شهاتینا یوسی سونا لن ناس په حقیقت نو دغه شان دي جالنا به کل قریهتینم په زالیکا څنګه من ګرځول لي په من دو دي کې ستاره په استا خلاف کئی کما جالنا سنچ مطال مخالفین کرزولنی مکہ کئی او استا خلاف و سوسے کئی دخل کسی نوکی نو کذالک جالنا دوشان تیما کرزولنی پی کل قریتن پاری اکلکی اکابرام غٹان دکلی مجرمی آنا فرمانو ار کلکی منا فرمان اغمی غٹان کرزولنی یَم ګورو بیا چې چل گئی بذا کې او چل نه گئی مگر خپل نو سنو او نپويږي ستا خلاب لبره وندېږي او د مرته تجیز به جوړې د پریشان اكو تجیز به جوړې د پساوالو تجیز به جوړې او الله خپل محبوب وای پروا مکوا کما جالنا لک اذان په مکه تا جماعان نه په مکه ته سنادی دا یم لیم کورو خلافه کا نو دغه شاتما په اړه کلی کې ګرځوړو دار الن دوا عام شور کورو جړگیل و راوندو ان팔کی و راشي او راوند شو د نبی خلاف جړګ کولا چا په دې مشوره کولا او به چا په دې مشوره کوله خپل نیو چا په دې مشوره کول چې موږ نالاوئی کما جعلنا فی مکت سناریدا لیمکورو فی اخلاپکا کزالکا جعلنا فی کلی قریتن اکابیر مجریمیا ار کلک منا فرمان گرزول لی چکل دا حق بیان که نو کلک وستا نا فرمان مخالفت کئی اوستا خلاپ بکئی دا بطال جوڑی دا پینزا اقبی اوش بگم اقبا اگر دینا صفتہ دا یوصل یوکم درستم گی یوصل او یوکم درستم گی وکدالکنوالی بازوالیمین بازان دارنگی اڑو منگا بائی ظالمان بازو تان وکدالکنوالی دغشانتی با ظالیمن وبا ظالیمن باز بازو تا من اغ ظالیمان باج بازو سړم درسو پارا دا دې پارا چیستا مخالفت وکې به ما کانې سیبون نو اړه مونږه با بازو تا ټول برا ټول شي اوستا مخالفت به شروع کی اوره او بیا یې قیم دي بارے کې غشار وی او قصیدن یکي چې دا ټول براون شي قاضي له شي او رپورٹ بوکي چې را دا سړی دانه منی دانه منی استاخلا براडून شي لیکن پروا دا ټول یا قبېني وندې دي دا به سر تر سينه له مسله بیانې دا نه چې مسله بیان کړه معموله تقریبا بیا په قضا راکېني چې را دا خګران کار دی نا دا به پرې دا ټول یو وانډې و پارکینګ الوتو مساله بیان کئ نو سورۃ ممتاز دې نور سورۃ النا په بیان د عقبا سی تو سره چې دا پار حق پر استمان درازي د شپو وانډې پارکول سورۃ اول کې داوا توحید دا الحمدلله دا لا مناسب صفاتونا الله در دې دا لا مناسب صفاتونا الله در دې داستا بیان دے پا پودا دا ستا بیان دي بیان ته جوخي دي نو پپوز لاس کي دار الحمدلله دا لا مناسب صفتون الله الذي کي پوز عراق کړه دي سي پيو یو, یو ان دام لاسيتا الحمدلله دا لا الحمد مناسب صفتون اجسر کي عراق کړي هلي را کړه دا د لا صفتون ني او قران بیا دا جواز کړل مکه من تفصيل کړو اغسیبتون دا اللہ قرآن ذکر کرلی اللذین اغذات خلق السماوات والار پیدا کری اسمان نوز مکیم و جال الظلمات والنور او پیدا کری دشپا والنور او پیدا کری دوری ارزم جال معنی خلقہ جال سدین بسیبتے و ثم اللذین کفرو بیربی میادلون دی سمت و سمت استیبادی دا الله وردانیت باندې دلایل قائم شو او ثم الذين كفروا بیا وګورا چې کافر د خپل رسول سره برابر نه ورو بیا وګورا کافر د الله سره نور برابر دا الله سره چې برابرین قران سوې کافر ده چې دا الله صفات مخلوق لور کینو قران وې کافر ده چې دا الله سره پسيبتونو کې برابر هي وقلم يكلوا غووان حد ن دې کافر شو څومل چې نه کفرو بیا وګورې کافر به رب میجادلو نو درف سره برابر نور نور سره برابرې څومې سیو دې ته وي چې ایتيان پ مدخول دو ثم دا مستبدي سره دا مقبل دو ثمنا نو ایتيان پ عدل باندې چې دا الله سر نور برابر کې دا محال لې سره د وجود نه ما قبول نه چې خلق استوات ولر دا دوه نسبتونه د الله دي نو بیا نور برابرې دیم زیادې نه د غنشي د عدول نشي او بافمان نه نشي تم الزینه کفرو بیا وګړه کافیر عن ربی زیادلون ضرب نہ وڑی دا, دا الله نہ وڑی الله فریدی او مخلوق را مات کین مخلوق ته متازي کین سله ج نه کفرو بیا ګوره چې کافیر بیارببی مع رببی می یادلو نو دپرمنا وړي اراس کوي کوولله دی خله کو میپیننو دابل دلیل دی الله غذا چې پ دا کې تاسو می دوې د خټنا قه اجلا او بیا مقر کې دنیټا د مرک. وا جن مسمن هندہ او نیټه مقر پسند الله کنا نیټه مقر صد قیامت دا الله سره دا الله بیرولی سمان تم تم ترون بیا تاسو شکوې پځي کې بیا شکوې دا شک تر مناسب نو ولع بالسماوات دان به شرک لیم الله تعالی هو الله الله متصرف ته پس سماوات او فلک پاسمان نظم و گی ولله متصرفن الله پاک متصرف واغدار ده بروکتا ی عالم سرکم سر پوجا الله سرکم سر پر هيا استاد سوم الکه چه سرازی پدیده په الله جار او جارکم او پو پوجا الله پوینا استاد سوم و یا له ما تقسیمون او پوجا الله پاری چی کوئی باندامونو باندامونو چې زکه نه پدې خبردار دے الله و یا ما تقسیمون او پوجا الله پاری چی کوئی باندامونو دادریا فار دړ په حال دے الله فوآ دځې په حال دے الله فوآ داندامونو په حال دے الله فوآ سالي کوی يسان الفتح نسبن و نسبن جنانه فلم يبقى إلا اللح صورة اللحم و الدمي <متحدث> إنسان كي خودها جب ورده نور خوبينو صدی وخدا نپده حالاتو دي الله فوا در پراز دي الله فوا دخلے پا چغد دي الله فوا دان دامنو پا کولو دي الله فوا نا اغفو و ذات رمضت کا داغنو ورده بل دلوار لا مزه وما تاتیم اتا دين زي وروکي منکرین تا مساله توحيد خارش او جو نمني زورنا وما اتا دين ان درعقل ديوتا مين ايات نيو دليل مين ايات ربي درهلو دربد ديونا په توحيد جو دليل يو تا نه پيشه الا كانو انا مورذين مگر دي داغه نه مخړون کيم دو مخړی اراس کوي نه فقط کس ز بیر حق حق لما جا هم کله ش راغې دو ته نه پهڅاتیم زر د را بهشيته با قانو بیاستاوننو خبر د هغې چې دو پو ټوکې کوي ان با انجام دغه مسی کانو بیاستاون چې دیو پای پورو ټوکې کویم. داه مسلې انجام ورتراشي سزا بول ورکم او به نه سم او غران نه دا توفیف الدنیوی دنیا کې نظر واچ ہوئی ماقومون یولنی اونه می طاقت ساتونه زیات ورکړون ساتونه ول الله تاسانی المیراو انه ګوریدیو کما لغنا من قبلیمو دیر الاکری دی ما مشکل دیونا ما الاکری دی کما لغنا من قبلیمو دیر الاکری دی ما مشکل دیونا ما ماله کړ سبا کې بر شي پ کې او دغه شانې سر قا کې و را شي شپ کم کې من قبلې مکله دی وونه من قرن پیړئ مکنداوم زی و کړی ماغې ته پهما کې مععلم نو مک لکومغا چې ضمنې در کړیته اوستا اوغله چې ماسوونه زیور کړیغ ض م تاسو نه در کړی تا <تعصر> ځل می هغه شان نه درکړې سور عرب کې وګوري پنځمه یاد کې ما چا وکم ځور کړو نو دوه نی می تاسو نه درکړې فما ثانا داوا هم نو دا غي شرام هي جاون با سنہ کل شرغ زمن غزاب الا ان قالوا اننا كنا ظالمين مگر دا چلے والا من یو ظالمان ما توب کړم او سور سبا کې وګورې پینځه سريخ تم کې ما او ولا طاقت ورکړم دا طاقت می تاسو نه دا موجوده لسمي سي تنظیمري سیل لاو پینځه سريخ تم سبا کې ما نیوړو دلته وي په کس دبل ل نامین قبلیمو او ما بله میشاره ماتی ناموم او نهدي لسییدې مووج لدارې ته چې ورکړو ماهغې ته په کس زو وولي هغې تزیبو قزما د رسانو په کو فکان نه کیر څنګه او زماذاابو مووج د هغې چې ما کممطاق ورکړو کم مال ورکی و دے موجودہ و سرداغیلہ سمنشتہ کچھ اینا فرمانی اکرنو مونی وال ما لم نمکل لکم تاثل مزین ایدر کڑیم لے گلے اوما و ارسل نسما لے گلے اوما باران پاگیبانی مدرارا پیدر پیدر باران میں پیلے گلے او و جاننا لنہار او بیولی میدی والی گردولی میوالی چبئی من تحتیم لان دیتا نفع لقنام مالاکر و آغی بی زنوبیم پسود جرمونو دا غیم وانشانا او پیدا کریمیم من بعدیم رس دا غینا قرن ناخرین پیڑه نوری, نوری پیدا کړو داسی و تاس و او نور و پیدا کوم کرم تخیب دنیویم از و عجر ذکر کریم زجر پر انکار د قرآن دیو دا قرآن نه انکار کریم نو دلون نزلنا الیگا کمار را لے گله پتہ کتابن کتابو فی قرطاسن پکاغس کی ما لیکله پکاغس تور الیگله می فلمصوب یدیمو او دیو خودی پایمن خپل لا سنا لازبی خودی چې او در لا کتاب دی نو لقال جن کفرون بیا وی لو کافرون ان هاذا نریدا السر مبینہ مگر جادو احکارا دادا سی بدبختای کما د دا الله دا کتاب کا اس کی لیکله او دله میرا له غله پر اسونه کی مسکړای چاو د الله کتاب بیا بیا نه مانو دیو قران نمنې د قران انکار کې زدیان دی او زجر کې پینزار دو رسالت باندې د پیغمبر نو منزار کئ لاولا انځلا علی ولرا نوې په دې پیغمبر را کونه شو پیغمبر سره ملکون ملکم د سره ملک ولی ناراضی چا ملک مون سره خبرو کیږي دا نبی دی د دې پیغمبر سره په تایید د فقره الله ملک را لګره ملک په مونږ ته چا لکه دا خبره مې نه دا داله نبی دی نه ملک وسره ناراضی ولو انزلنا ملکن فمن غلاله لملک تقضي الامر بيسر شهوکان ثم لا ينظرون بیا دونه مراد نور غایشن تو ملک میرا لے غره بیا عذاب ورکوم چې بیا نه منله بیا بوله ما عذاب ورکوم بیا پریشان ولو جالنا ملکن فمن غرزوله بیا مبرله ملک په شکل د سړی و لبسنا او اشتباع و رواسی اونگ پا دوی ما يلبسون اغاچ و اس پا اشتباع کی دیم لبسا لبسن ده, ده معنی اشتباع را دیم یو ده لبسا يلبسون ده, ده لبس لبس معنی غصد را دي په اعتبار د معده سر باب بدلی گی لبسا يلبسو لبسن معنی پتھی ده لام سر معنی اشتباع اول بس سیلوس ولوسن لوسمانه اوسل دلت بسن دل بسل بیسونه دي ولوسن عالم اشتبا وروس يم پديم مایل بیسونه اگر اوس په اشتبا کې دي د اشتبا بیا پر حلوا بیا, بیا وای چې ملک پیغمبر سره ملک ولرنه کومنګ تو د ملک په شکل باندې را لګلین بیاوم رجول دي زکه چې دنیا کې خو انسانان دي ملائکونه دي کنا انسانو ته خو بیان انسان کین بیا مهدیو په شکل را لګی کړي د دیو په لوله جا نو بیا به د اعتراض کوی چې سره مې لرنی نشتا دا ځدیان دي د وېصال لمونی پوس ته سلیور گئی په امبرتا چې دوی اعتراضات کین بے زایا نو خپکهګمو دا استیزه او ټوګی دا به لروان بیا پوری شي که ما بیاو چې زما دین بیان کړی نه پر اٹھوږي شي له ق سویا یاکنن ټوکې شودي یرسی مننو قبلې په ډیروسانو پورې تا نه مخکې په قابل ل نه سخیو مننو نظیر شو په کسانو چې ټوکې کړی لدیونه ما قانو سازیونغاذاب چې دو پو ټوکې کولی په کم ذاب پ چې ټوکې کولیغاذابې ناظیر شو ماغاذااب ما او کماد د ماه مسله شي د موضب بح کوي. جزا ما قانون بیا ساجون سزا دا اغه مسلې چې دیو باغې پر دوخه کولا تم مسله پر دوخه کولا دا مسلې سزا پھر اجرش وا یا ما کانو بیا ساجون اغازاب چې دیو باغ اغازا پر دوخه یا جزا ما کان بدل دا اغه مسلې چې دیو پا مسره پر دوخه کولې نقول فی الارض او ګرځه پزماکی تم منظورو بیاو غوړی یہ وہ قانا زبوتل مکذبین سنگو انجام د تکذیب كون کو وګورئ چې داغه تکذیب كون کو انجام سنگو سزا مو له سره ور کړوا قولوا لیمم ما فی السماوات ولا دا بیا نفی شرک التسرر او از ما محبوبا لیمم ما دچا به اختیار کړی او چې بردی وختان دیو با فلشین دلیل عقلی زمي دی با تو وا قل لله وهذا اختیار کی دین تبارا نفس الرحمہ مقرر کړه د الله بخل ذات الرحمہ مهربانی د مخلوق سره الله یذبه د مخلوق سره مهربانی کوم لاجمع انکم خامخ جواب کی تاسو دره باور رزقی اورزه قیامت کی لا ری و بین شدی شربایګی الیدینا القسان خسیرو انفسهم که پتاوان که چول دی خبزانونا نفهم لا یمنونو دا ایمان نروریم الَّذِينَ خسیرو دا یا نسب دی بنا برزم ازم الَّذِينَ خسیرو آنفوسو با دی بیانو دا خلقو که پتاوان که چول دی خبزانونا او سو کوئی دا الَّذِينَ دا بدل دے دمخینا فیجمع انکم که دا کمچ دے لے اجماننکم جنبکی تاسو لے اجمانناللزین جنبکی آکسانو کہ بطوان کیچول کی دیخ پل ذہنو نام ذہنی طوان کیچول دیخ پل ذہنو نام او فوم لائمینون دیمان نرعوڑی ولہو ما سکنا لیل ونہار دابیان پی شرک پی تصرر ولہو او تابیدی اللہ ذرا تابیدار دا دی اللہ ذرا ما سکنا پی لیل ونہار اغا عازو الاغر تابيني عازو چې پښو کېوسي او غرجي پورس کې پښو کېوسي او تحرک بنار او غرجي پورس کې د دې پاره یو د پاره پیر جګړ کړ او بل د پاره پیر حذف کړل ولحو ماسکنا چې سکون نشي ماسکنا هغه چې اوس یې سپه وتحرک بنار او غرجي زور دې دوره دی یا یادو سُکنان ماخوز ده او د سُکنان ماخوز ده سُکنا معنی سگین او سد ولَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ الله درغدي سگنا فلل چې سکون کوي سُکنانا آرام کوي د شپې آرام کوي د شپې وَالنَّارَ وَيَتَحَرَّكُ مِنَار او ګرځي دوره دی یا د سکون نه ده معنی وسر او یا د سکون نه ده معنی آرام دوان معنی دي ولهم سکنا فلیلو انار الله درغه دي چې آرام کوي د شپه او ګرځي دوره دي د شپه آرام کوي او اوس شپه سکونت کې د او دوره دي او یا الله درغه دي چې آرام کوي د او گردش دوران نو په د سګنان شي نو یو معنا او بیا دوه د شامل له ساکن او متحرک دوه شامل له بلههما سکنا الله زراغ دی چې او سي دشب يو دوران دي او چې سکون نشي نو د نحر سره په الحظم کوي بلههما سکنا الله زراغ دی چې آرام کې له شپې په تحرکو بندار او گردش دوران دي او چې سګنان شي غونډه شامل دي ساکن او متاریخ غونډه زګ چې سګونه دوانه کې او سېدل دوانه کوي او سمول الیم الله د ورځې دونکو افوا کل اغير الله داو طریقې تعلیم بیانې تل چې مسله کې بیان کې طریقه انداز بیان به دای او آیا اغير الله ای الله نا اتخذ وليا وني سما دگارو فاتل سما وا الله پیدا کول کې اسمان اوسمه کوله فاتير ناشنا پیدا کول چې مخ کې داغه نمونه عبد الله بن عباس وایي ماده د فاتير ماننو معلومه نو مداريش نقل کړي دو باندې چانو په کور کې جګړه کوله په یو کوی کې جګړه نه رايو وایي انا فترتوهام ما دا ګیراولن جوړکلنی ابتداه ما ته پوسو کچ پتر تو تاسو ته اول څوروکول اول جوړول چې نقشې نه دی دیتلې کی فاتل اسمان نظم کو نقش اول الله پیدا کو فاجر السماوات و الارض نو یې جوړون کې اسمان نظم کو ده و یتم الله خوراک ور کوي والا یتم الله ته خراق نشور کوي دا جمله یې بیا راولا تاجین المشرکین ویو ته مو الله خوراګ ورکایي تاسو چې رحمت کوین خو راګ کایي او چې خوراګ کوګي نو په خیر دږي بولو نو چې خپل خیر د بولن نشي بچ کولای نه راګ ار صاد او اعلان نشي کېدلی د رحمت صالح اغنره چې راګ نه واړي ما دراکه په ورته وایې ان یې هم زما موراشيما د دې متریقه تعلیم هوا ما ته حکم شوه دې انكونا اول من نسلم شم اول دا غا چانا چې غړې فودیدم ولا تكونن او الی شیما من در مشرکین نو د ډلې د مشرکین نا ما تعالی یل دی ما الله من نکڑے مجھے ساس پڑھ لکی داخل شم او دو مشرکانو سرا یو شم دا درے مطریقہ د تعلیم قلو آیا انیا خافو یقنن زیرے گما انسیت ربیم کنا فرمانیو کم درب یرے گما عذابا یومین اضییم دا عذاب دو رضیل ہوئے پیغمبر توئی تو وزیرے نو مولا توئی تو یرے دا مکو خدای الله نه فرماني حکم نه الله من بچي د عذاب خوون بشم یونس کی عمرشی 15 سم یاد کی او زمر کی عمرشی 11 سم یاد کی زه ريغم مایوسرفانو اغه سوق چې ووري د دا عذاب داغ نه دا بدغورت فقدر رحمان الله پر همو کو وذالق الفوز للمومنین او دا کم یبی چې قیامت کی دا د غریب نه بچ و یمس گلہ او بی زورن بیا نبی شر کی تصرف کو نے سی اللہ تعالی بظرن بل زور کی تنوین د فارہ تخلیل دے لگ لگ تکلیف در کی نو سو بیا نخلص کی اور سو بیا تفصیل کے زور اشپاک سر یستم کی راضی اریتم ان اینا خد اللہ و سمکم و آف سوارکم و ختم علا قلوبکم و گنا در نوالی و گنا بابا شتے سرگی در نوالی در سرگو بابا شتے رد در نوالی در زی موارشتے نا دا خو اسی دیو را کرلی دادا بادو زی زی مواردے او دادا لیونو زی مواردے اور لیکنو درشتی لے گاڑے ودر سرائی در کشو زنانو سرومائی تبو نمه بابا خیر ده وېدا لور می دیوانه ده وېچار ا دی چې بابا ایسه په وانه په رغو دنه خه وشه دا وره سر بابا د پښو زمور ده اوري کنا هر کلی کې ده داهرانومه د مشكومه سره بیان لرنو یو صلی الله علیه دغه بابا جاغتا دا ا جبوونو ملګری بغاخه بابا دغه توين تو ملګرتو معلوم بیاغه ګډان ختای وې سوچ چرای شي ګوډي پامڅا باندې چرای نه مسالت فری نه بیا بس دا اکیلی شي بابا بس دی خکای بیا چی زیجو جوړ موټي دا درو و دنیا ګډان نه ګاټور ولتو جوړ شي وګا نه غدا سړی دا ګډان زیموار دی کوښش کنه او دا غترا نه مچم نو አል تک یوه ده دا یو نه مې ژوندوم ده پوه شي یو سلاته ته بوځه د چمتلې کې باباش ده نو مې وله وایده ده کې و ځنانه په غې من دانوا اوري نو هغه عبارته پوه شي دا یو دې په ونه مده سماره نه راګي ورې تالو نه درني ته وې دا ارکل کې ځان ځانې ځمواردې کوښښ کنو او دتې به د پار ځانې ځمواردې نکه د پار ځانې ځمواردې باز د پار ځانې ځمواردې قران وای وای همس ګلاو بي زور هونې سي الله تعالی را پلک تکلیف فلا کاشف له نشتہ تر اسون کې تکلیف الا هو مغاریو الله له تکلیف معمولی وان تکلیف لر گئی سوګینه شی دلر کولای نه غډهغه خبره بچی را کئ ډیره غډه خبره چې ته تکلیف لر گئی وای ان سسکا بخير او کونسي الله تعالی را بخير بوښاله و والا کل شین قدیر نه الله دې پارسمانی قدرت والا اوقایررو فوق بعدې بیا تصروب تصروب دا تصروبدي کار ک دلیل په تصوب د الله الله د ورور لپاس د خپ مخلووق نه او حقيمو الله متونوالو خبردار نولووایه وش ااکبر وشاتن کومیوش ل دګوا نه د چاګ ده دو بغی شي اوله الله قل لله نو ا الله, الله مدو دا او الله سدين الله و شهيدهم بينو بينكم الله داري زمو سمنس کي نو هي ليا ما تو هي شيدا هاذ القران دا د اليحي دي گر گئی پد سرود دا الله دا دې قران يونذركم بي تاسو به قران او من بلغ ا ورسوك چرسيږي ورته قران من بلغ و يرا ما غ سوق چې رسيږي دا قران او قیامت او پوري هغه سوق يرم چېږي دا قران رسيږي و انذر من بلغه القران اور يرم هغه ځا تر قیامت او پوري تديو جنا د سيد ابن جبير روایت ده مداري نقل کړ ده او من بلغه قران جي چاتو ورسين دا شي شو له ڪنبي عليه السلام چولي دو داخل گوزندا فردوسا جناب عليه السلام وينو دا شي صحابو شو له ڪنبي عليه السلام مخ تي جو گتن ولين الله فرمائي خپل محبوب تا جي ان جي رقم يرمتا سو ومم بلغ اغه سو جي رقم جي قران ور ترسيگي اغه سو دي بييان انسانن تر قيامت تپوري قیامت او پوری سونی انسانان پریان چي دي پیغمبر علي سلام داغي پر رسول مان نيسته ما امور اکړي دي الله نو پیغمبر نيشته ولما چي رسي دا پیغمبر رسول ني ولما زموار دي ال علماء ورثه الانبياء علماء دا د انبيا نو ديو بدا قران مخروق تر رسي نو چاته قران ورسيدو فكانما محمدن د سشفه دغه چې نبی عليه السلام وویل دو داسې مقام دی قران سیدینو جبر مدارث نقل کای هغه نقل کای من بلغ القران pkg انما را محمدنا چا جو قران ورسيل هر وخت دی داسې جو داسې سوال مو شورا چې نبی عليه السلام وویل دو نبی عليه السلام الله دی په رسول باندې ماموره کړلګر د دې په ځاندا پیرزودا چې دونه صابه سیرکو او کنا چې رمضان کې او چې له او قران تکینو چې اذون او صواب نموشي کېنا سله سگه داسنه جوړ پکې چې جمعه د قران بیانې کې نو جمعه د لړشي بدلځتا وایمغه تعلیم کو دلته قران بیانې اورې ها دا پکې جوړې زمغه خان را تکوسه کواله و ان شاء الله پین تجربه وکړي قران درس جا امیر سیراتوی چل درس کی گئی مخفل معمولات دن شکو لے بل جماعت میں دلتا با قرآن دے کینو خان پا قرآن میں دے مانگ مختید ہے اینا نا بس روائی نکر جماعت دے بودو ہوری کھنا دا شیطان دے روان دے دے نیکی پکار کھول دے نیکی توفیق نور کھئی قرآن دا سی مرتبہ درین چھے قرآن تا کئی ناسی لکہ نبی علیہ السلام شدیل اب مطور گا بھی کنا اسی وقتا کئی نا س کله قرآن... نماز نبی علیہ السلام ویل اولید... من بلغه القرآن فق نماز محمد مداری نقل کړل 10 وای بو شو پیغمبر علیہ السلام ویل ان زیرکم بی زیرو متاص القرآن و من بلغ ران... او غسوک سرسیږي وت القرآن پدې قرآن باندې توصيرو او هغه چاته چې قرآن رسیږي ناغه میرو ما اینکم ایتاسو لتشهدونا گوئی کوئی انما اللہی چی سرد اللہ نا آلیتا نخراح مددگار دی نور ما دفع اللہ دا قرآن وحی کرل دی کی نشتا نتاسو گوئی چې چی نو نکلوایا لا شدو زگوئینکوما قل انما هو الہ واحد او یکیناً اللہ یود مددگارو و اننی بریون من المشرکون او زو بے زارے امداغینا چتاسو دا اللہ سری صدار جوڑووئیم اس صداقت دا رسول اللہ دا قرآن دا مسئل رشتی آدھا اللہ جنہا کسان آتے نام الكتاب او دلیل نقلی بھی آنے تو مسئلہ توہین چوار کردے کتاب یعرفونو پیجنی دا قرآن پیجنی دا پیغمبر پیجنی حقانیت دا قرآن او پیجنی شاہ واللہ رحمت اللہ علیہ وئی یعرفونو پیجنی حقانیت د سمع <ماز> یاری فونام نام لکه پیژن خپل بچیم او پیژن حقانیت در رسول صداقت در رسول مشم صداقت د کتاب مشم لکه چې پیژن خپل بچیم الذین خسیرون انفسهم ارقسان کتابان کې چې ولي خپل ځانونه هغه توان کې خپل ځانونه چولي دي نفهم لریمون دا جمله مخکې مترشه وا اردول سمعه ایت کی آګه پښندو مشرکین او کوا او دا پښاند علي کتابو کړه نو تکرارانه غوې راتون کې تونو نو کې زجر ورکه بریښته را په دې د بېګې ضبا